І просив людей дотримувати спокою, бо це, мовляв, просто перевірка документів, влада, мовляв, знає, що чинить. Це все ж таки культурні люди, а як же? Оцю Миколі й самому хотілося вірити в те, що каже він своїм парафіянам. Та холод заповзав усі куточки тіла його голубиного, і молився нестанно отець Микола – за дітей, жінок і старих, щоб дарували їм присвятам Божа матір життя і одвела від них біду. Помолимося і ми, братови, за тих людей, за ту путь їхню останню, по землі, за їхніх дітей, яких вони несли і притуляли до себе. Згадаємо всіх людей народу нашого, всіх беззневинно, Розстріляних, всіх порубаних, всіх померлих від голоду, всіх спалених у печах війни. Бо якщо ми їх не згадаємо, то і нас забудуть нащадки наші. Травою зростуть наші душі, і це означатиме, що марно прожили ми своє життя на світі. Чорні есеси виштовхали Марію з Васильком і свикрухою з хати і загнали до гурту людей, які ні живі, ні мертві, Заклякли на морозі. Ударами прикладів чорні сеси примусили людей вишикуватися в довгу чергу. Запрацював налагоджений механізм екстермінації. Черга повільно посувалась туди, де чулися постріли. «Це помилка, помилка! Не може цього бути!» – твердила Марія до болю, стискаючи в руках Василька. «Прокіп брехав, це неправда!» Крок за кроком посувалася черга до хвіртки у дощатому паркані, за яким гриміли постріли. І коли вже залишалося кілька кроків до хвіртки, що висіла на іржавих завісах, Маріна Свекруха вихопилася з черги повалилася повелилася в сніг на коліна і закричала, «Це я винна! Я! Розстріляйте мене! Це я на того вашого генерала смерть накликала! Я! Бо я відьма! Я чари різні знаю! Я начакувала, щоб він помер! Тричі плювала йому вслід, як він через село їхав! Чуєте?» Кричала вона, повернувши сіре обличчя своє до есесів. «Мене розстріляйте, але їх не чіпайте, вони ні в чому не винні! Я, я, це я в усьому винна!» Есеси, сміючись, кинули її знову в чергу. Отця Миколу есеси не поставили в чергу. Він стояв за їхніми чорними спинами, зуб на зуб у нього не втрапляв, він стояв, і старечі ноги його трусилися, і він тільки повторював, «Господи милосердний, Господи малосердний, і ти, присвята матір Божа, якщо ви є на небі, припиніть це, благаю вас, чуєте мене, чи не чуєте? Досить вже, досить!» Та черга ставала все меншою і меншою, а постріли не вчухали. Отець Микола, зірвавши раптом хрест з шиї, почав розштовхувати чорні спини. Есеси здивовано дивилися на старого попика в подертій рясі. Есеси зневажливо дивилися на отця Миколу. Він був так само жалюгідний, як і вся ця православна релігія, убога і архаїчна, як ці хати, вкриті струхлявілою соломою. «Будь проклятий, Боже!» Змахнув стареньким кулачком отець Микола. «Нема тебе, нема, якщо ти можеш спокійно на це дивитися!» І ступив батюшка в ті двері, за ту дощану хвіртку, де зустріли його постріли. І Марія ступила, і чорне сеско, котрий стояв за хвірткою, Відштовхнув її прикладом, і вона машинально пішла туди, де біля мармурових брил, яким суджено було стати білими янголами на цвинтарях Дюссельдорфа, ворушилась якась чорна магма, те, що кілька хвилин тому було людьми оті жакетки. З чорного плюшу, за якими треба було їздити до Ярополя, до мануфактурного магазину, сірі хустки, старі ватянки і непотрібні тепер шапки вушанки. Марія побачила синю з білими смужками спідницю свекрухи і подерту рясу отця Миколи, і в ту ж мить вогняні цвяхи прохромили Василька. І Марії. Світ почорнів, гуркіт станкового кулемета чух став тихим, наче краплини дощу, що стукають по шипці. Вночі Марія вилізла з під важких затверділих тіл і поповзла по виярках до берега богунки, небо було ясне червоне то догорав рибої хутір, в якому не лишилося жодної живої істоти. Заграв ту видко було в Ярополі, і патрулі, дивлячись у той бік,